Lan honetan, Orlando eta Josu. Orlando eta Josu bukaera emanda zortziko nagusian bertso bat osatu beharko duzue. Orlando hasita. Orlando, ona hemen zuretzako bukaera. Egun horretan ikusi zuen beterik bere ametsa. Egun horretan ikusi zuen beterik bere ametsa. Armariotik ateratzea, ez da ez gauza erreza. Are gutxio bere txean, izan da babezan eza. Alako baten lortua zuen, bere txekoen Egun horretan ikusi zuen beteta bere ametsa.